Zenideok, mundu guztiak argiaren jaiotzea ospatzen dagoan honetan, salbatzaiaren jaiotzea ospatzen dugu kristabok. Gure bizitzako argia, kristo jesuz dala autortuz. Postu egiten da mundua jaiotza horretan, eta postu egiten garaku kristabok jaiotza honetan, baina ez dugu bat egiten munduak eta guk postasun beratan. Penagarria baina lase da Eta penagarria behar bada, kristauon posa mundukoen alangoa bada Edo izan dalako eta ez jainko posa. Ezerra da argiaren jaiotzea ospatzea Beharrezkoa daualako gizakiak argia Baina gizakiaren bizitzea ez da jaiotzatik eriotzara hartzeko tarte utxa Zoroa ete da, olan uste izatea. Uste horretan jarten da, jaio barriak berak han zinisten dauana. Gizakiok, jainkoaren aparteko egintza garenok, betiran guztirako beraga azorio bizi izateko egina agarala dinosku. Hauxera benetako berbea. Hauxera benetako argia. Hauxera benetako bizia. Berba egin dau jainkoak, Gizakiak ulertzeko hizkuntzan. Baina antzadan ez Ez teutxo gizakiak gulertu Giza itxuran agertu da Giza familiatik sortua Eta gizakiak ez da olangori gitxaroten izan antza Gizakiak beretzat gure izan dau jainkoa Gure izaten dau Bere zinaken gainditzeko indar Ero laguntza lehez antza Eta jainkoak besterik agertzen dutxo bere umetasunean, gizatasunean, bera danentzakoa dela, eta gizakiak danen gana zabaldua egon beharragola, onaba salvamen bezua ulertuko etedoko. Gizakia bere senidearen arazo eta txekabeetan sartzen danean, bestearentzat argi eta indar bihurtzen da, salvamen. Eta useda jaiotza egunak egugan sorrerazten asten Eta useda iragarri behar duguna. Eta bizikiro ospatu. Ez garan norberetzakoak, batabestearen baino. Eta beste entzako agertzen eta egiten garanean, salvamena sorrerazten dugu. Orduan dira gure oinak mesulariarenak bezain erarrak. Orduan darabilgu Jainkoaren izkerea barbina. Orduan egiten deu txogu leku gure makaltasunetatik atarateko jatorkun n salbatzaileari. Jainkoa bizitzako benetako argia gure artean jai dodala sigistu eta ospatzen dogunok. Eroa den iogun gure inguruari mezu salvagarri hau. Gure ondoko behartxuekaz, bakarta eta ilunpetan dagozenekaz, laguntzale eta alkarbanatzalea agertuz. Goretzira igun jainkoa eskerroneko bizikera salvagarriaz.